Gurekin uh, goizuntan, peio labeiri, egunon. Ba, egunon. Zurekin, aipatuko dugu, itur deitzen den uh, proiektua eta, seiki, espikatuko diguzu zer den hori, zerren eta uh, bilkura publiko batzu uh, martxan dituzue, hauetarik bi iraganak dira, baina uh, elduden hastean, beste bi eginen dira, azparnen eta doni bane loitzunen. Lehenik, uh, iparaldeko dantzarien biltzara eta herri soinu elkartearen gogoetabatik etik aldu dela Iturburua egitasmo hori? Bai hori uh, da, eh? duela bi urte, uh, donk, bi elkarte horiak, danza federakuntza eta erri xoinu uh, egitashmoa iorgatzeko elkarte bat sortu uh, zuten, eh? Iturburua ditutakoa, eta uh, beraz hortan, haman uh, kumunean dituzten uh, arazoak edo ekimenak uh, elgarrekin iorgatu nahi dituzte. Z haitik behar bat sendnintzen zen ideiaia begianzat edo. Bai, azkenan konstatu bera ere egiten dute, bakotssa buru-belagi bere, bere eginetan ari da eta hor gerota gehiago sendnintzen dugu aldaketak urteetako aldaketa horiek eragina dute gure funtzionamennduetan eta badela halako saretze saretze edo sarea be josteko edo konpontzeko behar. Gadoz. Hoban, iparaldeko, dantzarien biltzara, erri soinu, ulertzen dugu, dantza eta euskal musika, edo... Bai, eh? Uztartu nahi dira, edo zer nahi egin egintzen zen? Bai, bon, azkenean, haien ekimenak, ben, beste aktorentzat, tresnak, ereikitzea da, eh? eta... Hortanen hilukete be tresnaman bat sortu eta bon, momentuko deitzen duguna edo bailabidegune bat dantza eta erriko dantza eta musikaile dedikatua den bailabidegune batena sortzea da helburua. Mm -hmm. Bailabideaz ze zentzutan? Bo, e, be, zentzu askotan, hortako e, ere askiz zabela da e, Gure beharrak zabalak dira, eh? baina azkenean erjanezake baliabide dokumentalak, baina ere giza baliabideak eta azkenean elgar lanerako baliabideak. Hau, hala, musikariak eta dantzariak elgarrekin ahemanetan nahi dituzue gehiago zaji? Ez, ez dira alak auk egun? Baina, xarea ipatzen duen harik oktaz oaktzen gira, gero eta Um, musikarian eta dantzarien arteko lotura harintzen doa um, teknika berrien gatik errandezaguna adibidez be, musika grabatuak erabiltzen direlako edo bestalde uh, ikasteko egituretan uh, separatuak direlako dantzariek eta musikariak uh, hastapenetik eta gero zaila-zaigu berriz lotzea gazteak uh, bereziki be, ara, ikasi dutena baliatzeko uh, Eldu edo nera eta lotura hori behiz egitekoa dela uste dugu. Ha, doz. Badira behar ere, uh, gazte batzu, bietan direnak, dantza eta musika egiten dutena, nora pasaten daka soktan? Bistat eh? badira, badira, andan abat, e, jende dantza eta musikan ari direna, hemen, e, aukten e, sortzi mila bat e, kondatu ditugu, behirun piko eta piko elkarteetan. eta da gaizki? Ez da, da gaizki, eta... Gure indag bada Euskal Egean, eta uste dugu ere hala ere behar ditugura gure, gure berezitasunak landu. Ehm, praktika baino gehiago balore batzu ere ehm, ekartzen baitituzte gure, gure kulturek, edo gure dantza egiteko manerek, edo musika egiteko manerek. Eta hau ere artistikoaz gain, sozialki edo gizarte mailan indagabaitu Niditugu elgertu. Mm -hmm. Zer, kulturak loakala ere kutsua badu, da, ipar euskal egian, e, e, danza ikusgarietan jendea bada, e, kantu eman aldietan ere bai, Bai, bai, bai. Eta hori da, be, gure berezitasunan handia da, e, euskal egian, frantzian, kompa, frantziarekin konparatu zeh, jada, ez dela hain, hain bat jende hain eta hainbat gogo, e, dantzan eta musika nartzeko edo ikusle, ikusle gisa ere ez da hain ekitaldi e, haundirik edo ahi garririk. Hala e, ere nahi ginukena eta hori da azkenean e, transmititzea eta tradizioa. E, da bat bat e, badutela dutela ere e, e, espresioartistizko horiek eta ez ditugula antzi behar. Horrega ez dut egiten gaur, gaur egun dena galtzen ari dela, baina bat Uh, ez ditugula antzi behar, justuki uh, ka kalitate horiak ere. Mm. Erraiten duzumezala, egia dela ere musika kontemporano gehiago erabiltzen dela, ikusgarrietan ere dantza gerota gehiago behitzen uh, ari dela. Seinale ona da, edo nahi da ere babestu lehengo ondarea. Ba ez dira oposizioan eman behar, eh? biek badute haien balioa, e, gauza da, gure, gure kulturek e, gultu, kultureko musikek eta dantzek e, zentzu bat badutela berez, eta ba, e, biztan da, eszenara ekartzen ditugularik adibidez, edo sohkuntza batean, ekartzen ditugularik e, hauek, haien zentzua pixka bat e, galtzen dute haien batean. Ez da grabe, zentzuak eh, berdira garatu ere eta bako txak berdu eh, egokitu bere gogoei, koadro eh, bat errespetatuz, baina koadrotik ateratuz ere. Ala ere, importantea da, eh, esanztea, zer, zer diren paus horiek, zer diren musika horiek, eta ara, ez dutela bakarik forma bat. Baina ere, zentzu bat. Eta bada, zerbait ere ez duzuena ahazten eta ahantzinai, hizkuntza, e, e, Euskara, hori ere, nahi dutzenukete Euskarak gehiago erabilia izan dadin, behar ba? Bai, horren or buru, hori da gure kulturel kartek behoi tamagurte pasadituzte gehenak, eta hor gira denak behiz buru belagi, bakotsa gure, gure ekimenak lohtzeko ari gira, Eta oartzen gira badirela ere posibilitateak elgarrekin, e, Euskararen erabilera edo mugazgain niko hagemanak e, indartzeko e, posibitateak badirela. Eta elgarrekin egin behar, behar ginukela egin. Ego e, Euskaregiarekin gehiago? Bai, ego Euskaregiarekin arazo batzu bedaren e, berdinak dituzterako edo bai bedaren. Eta... E, Guk zerbait e, ikastan liegu eta aiek guri? Hortan, e, bilkura publikoak bidean dituzue ehan e, e, bezala, bat iraganda joan den azarruaren oita batean atarratzen, beste bat baigurgin azarruaren ogoita bostean zen, elduden hastean azpajnen izanen da bat abenduaren iruan eta doni baineloitzunen abenduaren amahan. E, Provinziaka arizizte eskualdeak e, banatu dituzue edo zer Bo, ez dugu bat, banatu, entxatu gira, albesein bat e, iparalde e, osoko eragileekin e, trukatzea, e, gure urte batez hausnarketa e, sakon bat egin dugu, aski horoko ja, e, iparaldeko e, egoera edo argazkia hartu dugu, eta nahi dugu be orain e, eragileekin hori partekatu, eta azkenan ere pixkat e, e, zehaztu, Um, lgalde edo el karte desberdinetan izaiten diren uh, egoerak. Eta ideiak ere hartu Berbada bada ideia desberdina katako dira. Bai biztan da ideiaak hartu ditugu pasa diren bi azken uh, bilkurak bizkin desgarriaak izan dira uh, jendearekin uh, zinez lotu dugu eragile desberdinekin. No, parte hartzaile desberdinekin justuki uh, egia asko elkarizzketa bat uh, sortzeana, nun uh, haiek uh, Ejandituzten haien, haien problematikak edo haien egoera azaldu duten eta, eta aragu helburua el, da beraz horren ondoti, sorasaldi guztien ondotik bilan bat egitea, ate sorasaldietik atera diren bildumak ba, gure hausnek eta ilotzeko. Um, adibidez, azpagnen, aldu uh, uh, dena haste, artean izanen den bilkura, uh, soenu bila elkartearen geila nizanen da, nori zabaltzen dozue gomita horakotan? Zabal, zabaldua da, e, dantza eta musikari lotuak diren e, pertsunak guziek, e, azkenan ez da, da erreser batua, e, Gure helburua hau da, eh? azkenan gure hausnarketei eh, aberraztasun edo argumentazio bat eh, emaitea, eh, egiari lotuz eta edozeinek errandezak enari lotuz, importantea baita eh, bom, gure egitasmoak eh, denentzat eh, egina izan behar eta denent parte bat eh, E, irudikatu nahi dugulako, egitaz mohtan. Errandu zua entzineko bibilkuretan izan da Solas Frango, ideiabegiak eta ateratzen dira, ola? taldean bilduz? Bai, ideiabegiak eta bon, justu entzatzen gira holako Solas parte hartzaile horietan e, jendea pusatzea parte hartzen, e, ez bakarrik bere kaderan egoiten eta entzuten, e, usaian, e, egiten den bezala, eta bai justuki e, e, ba, adibide tipi batetik batzutan e, ateratzen da, horako soluzio bat e, kasik simple eta errez hiduriduena, baina inorkezuena plantane baten, eta hori izan ditugu, hori e, suberdoan adibidez nola trukatzen altziren e, ba, jakintzak e, suberotak eta manesen artean egin duten bezala, baina... Haue, hauen agitean beste adbidea indietzu bai. Beraz, abendu baren amahan, duni bane loitzunen, begiraleak elkagitearen egoitzan, gero oztan gelditzen da edo izain dira oieno beste batzu? Hepz, bon, beh, ohien ondotik gure elburua da, beraz, bilan baten egitea eta bilano hori aurkeztea, otxailaren batean, ustaritzen antoratuko dugun bilkura publiko batean, hor dena, baita ezpada, xo, xo izango gehiago formalagoa, Uh, nun nahi ginuken hori bilana orkestu eta beraz uh, gure proiektua edo gure ausnerketen uh, ondorioa ere, uh, egin batean uh, proposatuko du ginuke uh, ba, dantzari eta musikariak ere uh, gure proiektuan parte hartzea um, pertsona gisa. Um, Euskal dantziren biltzaka uh, izenak erraten zuen bezala hastapenan uh, dantzarien dantzaren, uh, Elkartea zen, eh, txist, eh, Euskal Herriko txistularien elkartea berdin. Eta importante zaigu ere, bako txak eh, elkartea elkart eretik hata. Eh, eman dezan eh, bere hitza eta ukan dezan bat hitza eh, meiteko. Ongi da, Otxailaren lehena arte egonen gira eta hordion ere ondorioak segituko eta ezagutaraziko ditugu. Eh, milesker eta behe segira honpe jo? Milesker zuai, izanuntza.